când între lupi, camiei cu dragoste am stat, de ne-au jupit toți răii în cortul slavei tale, sub aripi ne luat. Doamne, când haina noastră veche cu plumbi au măturat, și în varul alb de groază ne-au șternut un pat, veșmântul tău de cinste cu drag l-am îmbrăcat. Doamne, când boaba acea săracă în ochi ne s-a iubit, Un semn ne-ai dat de milă, un semn că ne-ai iubit. Doamne, când haina cea de patim cu ură ne-au țesut, Un semn ne-ai pus pe frunte și în slava -ți ne-ai ținut. Doamne, când țara pușcăriei din legi ei ne-au zidit, În cer costea de suflet, pe noi ne-ai dăruit. Doamne, când și pentru îngropare rușine ne-au făcut, Prin poarta ta din ceruri în pace ne-ai trecut. Lacrima pentru mucenicia inimii Doamne, dorul la venirea mucenicii inimii în noi a intrat, Când cu pâinea ta ne-ai săturat și cu scumpul tău sânge, Rănile ne-ai vindecat.